Þess vegna tala til þeirra í dæmisugum að sjáandi sjáður ekki og heyrandi heyraður ekki enn skilja. Á þeim rætist spátumur ég sæja, með eyrum muniður heyra og alls ekki skilja og sjáandum muniður horfa og ekkert sjá, því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyraður með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað.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 Heyrið þá hvað dæmisæðanum sálmannin merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hin vondi og rænir því sem sálvar í hjarta hans. Það sem sálvar við guttuna merkir þetta. Það sem sálvar í gríktajörð merkir þann sem tekur orðinu með fagnuði, um leiðu hann heyriðað, en hefur enga rót festu. Hann er hveikull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 er það öllum jurtum meira, það verður trí og fuglar himins koma og hreyður að sig í greinum þess. Aðra dæmisöðu sagði þeim, Líktir himnar íkki súrdeigir kona tók og fól í þrem mælum mjöls, umsa sýrðist allt. Þetta all talaði Jésús í dæmisöðun til fólfsins og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra.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 Manns sonur mun senda engla sína og þeir munu safna og ríki hans öllum sem hneyxslunu valda og ranglæti fremja og kasta þá í elds ofninn þar verður grátur og gnistran tanna þá munu réttlæti skína sem sól í ríki föður þeira hver sem eiru hefur hann heigi liggur himnarygi fjársjóði